Минула година Я вже встиг вийти в ефір і обмінятися радіопрограмами із своїми. Радіограму з центру підписав генерал Петро Петрович, ніби знав, що зараз ми в тяжкому становищі. Нас попередили, що увечері, можливо, прилетить Дуглас із скинавантаж. Я пообіцяв вийти в ефір о 13 щоб підтвердити готовність до прийому літака. Однак звістка з великої землі, що була завжди найріднішою, ні ну, нікого не порадувала. Людей наших ніби хтось підмінив. Жоден не хотів дивитися у вічі іншому. Дійці латиші сторонилися парашутистів, а десантники, нічого до пуття не тямлячі, почували себе неприкаяними, чужими в цьому лісі. Тим часом тривожніше ставало й на хуторах, звідти долітала стрілянина, там гавкали собаки. Сховавши радіостанцію, я підійшов до вогнища, яке обсіли хлопці, і звернусь до Шурина вбитого Освальда. Янко, візьміть три пляшки газу, підемо на вирубку. Я покажу, де будуть вогнища, коли прилетить літак. Ні, Яніс, ніхто інший не зреагував на мої слова. Та все ж Яніс велик підвівся, пішов до сосни, під якою лежали ранці, приніс звідти три пляшки, одну дав мені, дві взяв собі. Ми пішли на галявину, я попереду, а Яніс за мною. За сотню кроків від табору Яніс обігнав мене, поставив у сніг пляшки з газом, зняв з плеча автомат і поклав біля моїх ніг. «А тепер...» «Стріляй!» – підняв він тремтячі руки. «Я...» «Осфальт!» «Ми думали...» – говорив він у ривчісто. «Ми прийшли...» До вас допомогти червоній армії, а нас тут розстрілюють. Стріляй! У мене звело щелепи. Мені зараз не було що відповісти цими вбелетніми з синіми очима, довговолосою зачіскою і русявими вусиками, який плакав. Ми дивились один одному у вічі. Яні схилив голову на моє плече. Нерви. Але ж за що старшою був мого Шурена? Не можу цього зрозуміти, ані пояснити Янку. Та бачу, що ти мені віриш. Ти йшов за мною і міг своїми ручищами задушити мене. Ти і твої земляки повинні вірити балтійцю кудрявому, мені і всім нам. Не можна ж через якогось провокатора чи йолопа отак от зневіритися у усіх. Земляки мої вірять тобі, балтійцю кудрявому, латишу, Юхану, Тарасу, Коропу. Вони справжні. Нащо старшою застрелив Освальда? Де був старшой, коли Освальд ставив міну на Рийському вокзалі? Ходімо, Яни. Не до пляшок із газом зараз. У табір ходімо. Час не жде. 7 лютого, 12 година. На протоптаній десятками ніг стежці, що вела від намету до штабеля дров, вишикувався в шеренгу розвід загін. Балтійці Кудряви стояли на правому фланзі, поряд із ними короб, якому доручили прочитати перший за час перебування в котлі наказ. Навпроти шеренги стояв старшой позалужний. Зовні спокійний. Він весь час намагався зустрітися з чиїмось поглядом.